Eta kurrikabukatu abaldimada ere, e, mesu bat badugu dugu aipatzeko. Amar egunez, esku-sesku, batzuek unki tualizan dugun lekukoan, mesu bat baitzen eta mesu hau Lorea Agirek idatzi zuen. Arra Lorea? Arra Jakin aldizkariaren zuzendaria. Bon, ofizioz kazetari, antropologoa. Uh, lehenik, xartu hain zin mezu hortan, uh, zuk lorea gire, ba, uskaldun gisa ere, pentsatzen dut, horre gisa hartu zinuela, mezurik aldegin daut zutelarik mezu hau idaztea? Bai, bai, dudarik gabe. Egia esan, e, arrituta ere hartu nuen, ez, ez bain nuen, e. horrelakorik espero, eta E, aekako ardura dunak, etorre zitzaizkidan ean proposamena egitera, bueno, esan nien ondo pentsatu duzu e, ni naiz persona ezaguna, eta da, bai bai, berei ekarri zuten, eta xiratik esan nien, hauneritzako bueno, hori bada ezta, eta eta hori, orain dela bilabete edo izango zen, ze gauzak neko garaize anturatu izan dituzte, aekakoak, eta atzo, ja, eguna airitsita, eta mezua irakurrita, eta horko Emozio eta guztiak pasata, esan eh, nien berriro, bueno, privilegioa ondiba dela ez da. Mm -hmm. e, korrikaren lekukoaren mezua egitea, idaztea eta bertan irakurtzea, eta bueno, nik esaten nuen batzu eri nobel sari ematen diete, eta ba, beste batzuri korrikako lekukoaren mezua idazteko ohorea eta privilegioa ez, eta mm -hmm. nik hori izan dut, eta bueno, benetan horatzen eh, egon itzan atzo bai. Hore, eta ardura ere pentsatzen dut, bat sinuela olako mezekit, beldur bat irakortzerakoan edo gire horretan, ala ere? Ba, ebono, eh, errespetu, errespetua, errespetua, errespetua eh, esan nahi dut, errespetua ez beldurra, errespetua edo pixo bat impresionatzezuan, ez da taula gainetik jendetza ikustea bilbon, ez da? Nola bai zuri, zuri begira edo zer esango zenuen edo mm. ikaragarria zen, ebono eh, eh irudietan eta ikusi da ezta televizak irudietan e, jendetza kaleak mukuru e, inor gehiago kabitza etzela ezta bueno, hori hori korrikaren eta ekaren meritu handi bada ez mm. euskararen bultaan horrelako ba, mugimendu bat sortzen duen e, seguraski erakunde indartzuena da ezta eta horri ere ba, bere arrazoiak izango ditu horretarako ta bai egi esan emozionantea eta irakurtzera hurbildu nintzenen mikrofonora ba Ba, bai, onkitzuta eta, bueno, respetu horrekin ez, eh? hainbeste begi, zuri begira ez da. Bai, denek itxaiten dutelako azkenean zer izan zen aurtengo mesua. Mm -hmm. Mesu hortan, beraz, tekstu eder bat, uh, kantu zatera behar ikena, berdin, ez dakit, badulako laire olerki uh, tonoa, eta mm -hmm. kontua... Ez da, izan, ala ez izan, esaldi famatu hau beraz berriz hartu duzu, ekitea, egitea da, ekintzak, beraz beharrezkoak gaur egun euskaldunentzat. entzat? Bai, nik uste dut oroar e, guztiok pertsona bezala eta, eta talde, kolektibo eta herri bezala, E, bizitzako zein ere ez bakarrik hizkuntzarenean importantena egiten duzun hori dela. Ez nahi dut, egiten duzun horrek egiten zaitula, ez da? Eta hor dagoela benetan aukera, hor dagoela egiten duzun apostua, hor dagoela bazuke estimatzen duzun bizimodua, edo hor dagoela ba, orrengoai, eh, ondorengoai eh, utzi nahi diezun eh, berbazu jaso duzuna eta horrengoai eh, utzi nahi diezun ondarea, ez? Eta ezkuntzare etorritak, ba, areago ez da? Izkuntza bat e, zerbait barimada da praktika, e, erabiltzea. E, izkuntza bizi bat hori da, hori bueno, guztia da, ez da, erabiltzea egitea. Orduan niko esaten nuenean e, kontu ez da, izan ala ez izan, bueno, ba, esaldi e, ezagun hori hartuta eta ba, sarritan, ibil izan garrilako, eta gara, eta ez dute E, gutxi tasunez hartu nahi, baina nor gara euskaldunak, nortzu nondigatoz eta horrelako galderetan ibiltzen gara ez, eta askotan zaten duzu, bueno, ba, nor gara ba izan nahi du hori ezta, azken finean borondate kontu bat ere bada gaurregun ezta, ez da ez inbeste jaiotz ez nahi, edo, edo ez naiz, edo nondig na torren, edo ze zea bizenditu dan, edo ze odol, edo ze pasaporte, edo zer dudan da, nahi izatea, eta ekitea, eta egitea ez. Eta baita ere, ba, euskaldun garenok eta egiten ez dugunok, ezta? Askotan oso harro jartzen gara gure euskaltasunaz hitz egiten, baina gero ez dugu erabiltzen, ez. Mm -hmm. Orduan ba, eztu, ezer gutxi balio du esatean ni euskalduna naiz edo eh jesui e, basko edo edo io soy vasco esatea, gero ezpaduzu. pauzu. Ba, bueno, hori ez ez, ez, ez pauzu zu benetan esaten duzun hori egiten, ez? Eta hori zen pixka bat esan nahi nuena, baina baita ere, bakarrik plano personalean kolektiboan ere bai. Esan eh? hizkuntza batek azkenen pixka batek, bueno, ideia igual sakonsiago da, baina ikuspuntu antropologiko batetik, hizkuntza batek, hizkuntzak egine egiten gaitu. Bai, persona bezala hasita. Persona izateko hizkuntza behar dugu eta talde izateko ere hizkuntza behar dugu eta herri izateko ere izkuntza behar dugu. Ez orduan, izkuntzak egiten gaitu eta izkuntzak guk egiten dugu. Eta azken finean euskara aurrera joango da edo aurrera egingo du, guk eramaten bari badugu. Hizkuntza ez dago, geldi dago, guk eramaten dugu, guk erabiltzen dugu, guk baliatzen dugu, gu posten gara guk eraikitzen dugu hizkuntzarekin zorun pixka bate nahi nuen pixka bat interpelatu edo dei bat egin ez da. Ez hainbeste utzi ditzagun nor gara galderak eta pentsa ezagun bagarela nor eta egin dezagun, hori da importantea. Egin dezagun bakoitzak e, bere akarriz ekarriz, ezta? Da? Dagoen tokitik, dagoen tokian, aldun neurrian eta pixka bat zentzu zabal bat ere bai, ezta? Euskalduna da euskeraz egiten duena, euskeraz zakiena, euskalduna da baita ere euskal mundua bersortzen duena euskeraz jakingabe gabe ere. Euskalduna da bere ondorengoei euskera ere balio on eta Osasun garribat dezela eh pasar asinai Diena nabate euskalduna da herri honi ba, eta iztun komunitate honi etorkizun bat topa diona, ez? Mm. Eta bueno, orrainun eh pixkat guztiak sartu, bai, guztiak sartu. Aipatzen duzularik e, euskaldun izatearen ajotasun hori eta parean azkenean euskararen erabil falta, hor uh, zure idatzean ere, aipatzen oso lorea gire, hauziarena, eh? bakotxak ere gure buruari egiten dugun hauzia, euskararekiko, lotxak hautsi, euskaldunak lotxatiak gira, gure izkuntzarekiko. Hori da, oso, euskaldunen erabilpen falta egiten delarik, ohiturak ere, belduaz egiten direlako. Ba, bueno, Ni guzti dute euskararen historia eta ez da hain zarra e, e, e euskaldun izatearen lotxa bizi izan dugula. Nik neuk berbara bizi izan dut, nik ezaimestea. Baina nere aurrekoek segurua da bizizan dutela, eta areago e, bi belaunaldi gorago e, sentitu izan dute euskalduna dela, izan nahi ez duten zerbait, bai? zerbait e, gutxiago izatea ekartzen zizuna ez da, eta hori uste euskal herriaren historian oso berria dela, bota berrogei, e, irurogei, larrogei, iruroi eta marrute, gure atxona, gure, gure berratsonak uste sentimentu hori, Bizi izan dutela, sentimentu hori noski etzaio norbanako hari sortzen, sentimentu hori zorra egiten da, zure hizkuntza duzun hizkuntza hori etxetik jaso duzuna edo zuke erabiltzen duzun hizkuntza hori, plaza publikoan esaten badizute estu ez, ez zertarako balio, hori hizkuntza txatu bada, estu balio idazteko, estu balio irakurtzeko zergati transmititu baro zu, bapentxa, iztun bezala pertsona bezala horrek ze barne zauriak sortzen ditu, nez? Dane dut? Historia horren, kondarrak ere, oraindik somatzen direla. Eta batzutan lotxatu egiten garela ez da. esaten dut lotxera duzi. Azken finan, hizkuntza bate beti esaten da ez. Izkuntza bate ez da, ez da abandonatzen, zukala nahi duzulako. Baizik eta abandonatzen duzu edo baztertzen duzu, ba hortara behartzen zaitu lako egoerak. Alegia, botereak, gizarteak, plazak, lanak, e, justiziak, e, bai, dana kontra duzu, ez? Eta orduan, ez paduzu nahi, munduan, bigarre mailako izan, ba, bueno, ba, askotan, eh, superviventziaz, ba, izkuntza handira pasatezara, eta hori gure herriaren historia izan da, ez da? Alde guztietan, eh, egoaldean, iparraldean, eta guztietan, eta hizkuntza minorizatu guztien histori behar da, ez da? ez bet izaten naizkuntza eh, abandonatu egin duzu edo ez duzu erabiltzen ez ez eske jarri gaituzue egoera baten nun erabiliko badugu iikaragarizkoaldegina inbat dugu eta gainera ze, erabiltzen badugu bigarre mailakottzat tartuko gaituzuez, bon bueno, horren ba, kontrako aldarri bat ere bazen, naiz eta pentsatu, bono gaur egunen horren oiarttzuna usteut existitzen direla naiz eta. Ba, eh normalizatuago Euskaderriko seguntasetxoko eta mentzat dagoen baina ere hortik ere Horreintik badugula la lotxa hori. Mm -hmm. Eta nik beste interpretazio bat, ere ikusi dut zure tekstu hortan no, horrek horikaren mesuan lorea gire, ez dakit susen noan, baina eh, feminizmotik ala ere, eh, plaza erdira etorri eta lekuaz diabetu, adibidez, Mai. zutik jari, esku altxa, Mai. eman eskua izpaditugun Mai. alduntze bide, joh, senditzen da, ala ere, eh, emazte baten idatziak eta sustut feminista batenak. Bai, bai, bai, bai, e, bai. Ni guzte dut e, e, bueno, euskeraaren berreskuratenaren e, bidea, ba, bueno, bide luzea izan da, marka da luzeetakoa, eta, eta jende asko kartu du parte, ez da, eta bere momentuak izan ditu, apalagoak, hobeagoak e, eta denetarik ez, baina beti egiten, egiten, joan barden bide bada ez, deskuidatu gabe. Eta, bueno, ba, feminismoaren bidea antzeko antzeko Hantzeko bide bat izan da. Eta azken finean, e, ohartzen bazara, e, lehen haipatu dugun lotxa hori, ezta e, euskaldun izatearen lotsa alegia euskaldun izan da gutxiago zarela, ba, bueno, emakumeok uste dut, oraindik ere, eta gure amek eta monek eta bizi izan dutela, emakume izatea gati gutxiago izatea. Orduan, izkuntz minorizatutako iztun izatea, eta emakume izatea bizipena oso antzekoa da. Oso oso oso oso antzekoa da. Esan nahi dute, eh, bigarren maila batean jartze saitu, plaza publikotik kanpo, eh, erabaki egunetatik kanpo, botere egunetatik kanpo, e, transmisio bidetatik kanpo, ez da. Eta iritzitzen talde horretatik, bueno, feminismoak bide hondbi bat eginduela, eh, gizon emakumeen berdintasunaren alorrean, ikaragarri egindula diskurtsiboak eta praktikoeki mendebalde osoan eta mundu osoan ere bai, hirugarren munduan ere oso proposamen interesgarria da eta garapen bidea asko feminismotik etorri direla. Eta uste dut, e, gure kasuan ere, eh, nolabaitean borroka aizpak izan daitezkeela eta badirela, ezta? Eta feminismoak e, egin duen diskurso horretan, bueno, ba baditu, erabili ditu edo jarri ditu, abian, eh halako kontzeptu batzuk, ez? Eta inzuzen horietako bada ahal ez da, Ahal duendu. Hori da lotsa erauzi, onartu, ez? Onartu norberaren burua eta hori e, arazo personal gixe utzi izateari, ez Eh makume baten kontua ezta, istunen kontua, baizik eta gizarte oso baten kontua da iztunekin, edo izkuntzarekin, edo emakumeekin, edo bestelako, eh? bestelako injustizia sozialekin gertatzen dena herri oso baten gizarte oso baten arazoa da, ezta? Eta usteo, feminismoaren eh, ideiak balio digutela baita ere, eh, euskararen diskursua berritzeko, eh, interesatzen zaiguna hartzeko, elkarlana egiteko, eta bueno, ilusioa pizteko ere bai, eta bai, argi da hon ere mezuak feminismotik... Eh, asko duela. Mm, menpeko izaiteari utzi, ahalduntzea, da kontua hemen, askenean, lorea gire hemen idatzi duzu. Zakit, iduridu soldadu, soldadu tropak motibatzeko textu bat dela orkohikako mesu hau. Egi esan, gado, e, claro, horrelako testu baten aurrean jartzezarenean, e, tonua, asmatu, ez asmatu, eta, mm. bueno, e, pixka bat, burua neukinuen e, manifestu bat egingo dugu, ez manifestu bat eingo dugu zer esan dezakegu aaldundu horreta aldundu pertsona bezala aaldundu hiritar bezala aldundu emakume bezala eta aaldundu iztun bezala ezta ba? zer esango dugu ba manifestu itxura pixka bat izan dezak mm -hmm. edo bentza pixka bat esaldi batzuk ez eh? zergatik desio batzuk edo nondik joko genezaken edo eta bueno badu hortik eh? onartzen dut baduela hortik eh, zerbait ehaldi berean egin nahi noen ba iska bat erra irakurtzeko moduko Vai. testu bat, Man uh -huh. basalli bueno, laburrak, eta, Eta bueno, horrela, bueno, horrela aterazen azkendean. Beongi, lohtu duzula idurit duzeit bedelen eri eta gehien uste dut, lorea agire, ramezala, korrika, emeretzigaren, korrikaren, mezua zure eskutan zen, jakin aldizkariaren zuzendaria gaur egun, kasetari ta, antropologo ofizios, eta antropologo ofizioz eta feminista ere gaiten aldugu hemen, azpimagatzeko ere, mile esker gurekin egonik, atxalde untan. Zuei, mile esker.